І поготів. Мимоволі мною опанувало одне почуття – втекти звідси. Одначе щось мені веліло лишатися на місці. Навіть жахлива думка про смерть дружини Марійки заволоклася чимось, тільки серце щеміло і кричало, сходило болем. А Семен вдовбував і вдовбував мені свою ідею, продовбував дірку в голові і, здавалося мені, всотував туди електрод. Я не міг звести до купи кінців, ступити назад у світ тверезих розмислів, думок. Намить майнуло. І я маю померти. Це ніби щось пом'якшувало, але мало. Де її підібрали? Перебив Зненацька. На Великій Житомирській. Чого вона там опинилася? Куди йшла? Це я винуватий. Я не поїхав, убив її. Жах жахенний. Але й ця думка була не найстрашнішою. Я хочу її побачити не можна. Ні мушу. Щось маячне, нав'язливе, по той бічне постало у мені. З того побачення я нічого не пам'ятаю. Якісь трубки від голої руки, щось біле, щось мигає, її обличчя, губи стиснені в одну синю риску. Оце все. Мене не пустили далі порога. Чи не ступив сам? В пам'яті тільки голос, але не її. Покажи очима, повіками, що ти жива. Отключайте. Очі, очі. Не відключати. Ні, то відблиск світла. І вже знову в кабінетику. Бачив сам. Це все. Не знаю. Нічого не знаю. Я і справді нічого не знав. Морально... Чи не морально комп'ютер замість людини? Що буде далі? Кому це вирішувати? Останнє синьою сліпучою смугою. Чому це вирішувати мені? Завіщо, я не вчений, чому мені? І неясно, але лячно. Яке б рішення не прийняв, страждатиму і переживатиму. Шкодуватиму і каратимусь. Так, буду шкодувати, яке б рішення не прийняв. Але ж хіба я можу? В неї є мати. Та що мати? Загримів Семен, сільська тітка, темна й забобонна. та й де вона? Вирішувати треба зараз, негайно. З хвилини на хвилину відключать апаратуру. Не можна втрачати такого шансу. Один на сто мільйонів тямиш, живи не емоціями, а розумом. У нього в очах справді живчики розуму. Дивиться, переконано, владно, але те. Людина думає, що вона робить розумним світ, а він розумний сам по собі. Розум не наче спис пронизав світ і крутить його, а насправді тільки себе самого. Важка і темна пилина вкрила мене, і червоним болючим пунктиром думка про те, що треба буде щось казати маріченій матері й сестрі, похорон це чи не похорон, і марічені очі, Страшенно хотілося втекти звідси Тоді я не думав, що таке і який той комп'ютер Розмови з ним, яким буде моє життя, чи зможу я Не знаю, нічого не знаю Ну, це вже краще А якщо? Завжди можна І запнувся Не міг вимовити слова умертвити Відімкнути Це ж як телевізор, тільки складніше Божечки, як мені було страшно, як було погано, не знаю, чи треба, хто це може сказати, скажу все-таки, ось побачиш, і заговорив, замахав руками, не даючи мені можливості втиснутися в його мову, не знаю, я не можу, боявся збожеволіти, розпишися отут, підпиши угоду. Не осягаючи, що роблю, підписався якимось чужим вуглуватим почерком. І з тим мало що тямляче вийшов з інституту. Ввечері сидів удома, не вмикаючи світла. За шибками сяяли зорі. Колись казали, що то людські душі. Не душі то і Марійчиної немає, а моя є. Зоря страждання і власної нікчемності яку в повній осягав після лікарні. Ні, нехай буде так. І я з цього дня буду інакшим. В пам'ять Марійки. Спокійнішим, мудрішим.